Då Rosemarie Idag, fredagen den 6 december 2019 Och jag tror att det är Finlands nationaldag Men jag är inte riktigt säker, men jag tror det mm, Det tror jag också ja. Ja. Eh, Vi ska gratulera Nikolaus och Niklas som har namnsdag idag Och sen ska jag nog kanske sänka min mick lite så där kanske ja Okej, okay, eh, välkomna ska ni vara till det här programmet Och välkommen min kära hustru också ja. Du var inte med förra gången Nej, det var jag inte Nej, Nej du var inte heller med förra gången Jo, förra fredag sedan ja, Det kanske jag inte Nej, kommer inte ihåg Jag är 14 sedan Ja, precis Kommer <laughs> inte ihåg var det var någonstans förra fredagen? man blir ju lite <laughs> ja, Vad heter det? Lite veckovild Ja Så är det ja Nej, förra veckan var det ett reservprogram som sändes så, ja, ja, just det, precis. Och det tackar vi Lennart Berglund för. Mm. Eh, ja, eh, programmet här idag det sponsras precis som vanligt av... Ica i Wallstads som har varit på tisdagar. Ja, precis. Och ansvarig precis. för sändningen i föreningen Musik för alla. Ja, nu pratar vi mun på varandra om ja. vad gör det? Eh. Och det här är ett program idag som kommer att innehålla lite grann av julanknytning på låtarna. Det går liksom inte att komma ifrån, tycker jag. Nej, man blir mm. lite sugen på att spela lite sån här musik ja, nu när det närmar sig. Men det betyder ju inte att alla är det. Men nej, det är nej, stycken självklart inte. Och då kan du vi... Det är på nästa fredag när vi sänder som då är sista före jul. Ja, Sen gör vi uppehåll ända till den 17. 17 januari 17 januari kommer vi tillbaka Men nästa fredag så är det ju också så då att då är det sitta kväll här Jajamän Och då är alla lyssnare, alla 33 000 som bor här i kommunen mm. välkomna Och ja, fira lite grann och äta lite julskinka. Jag hoppas och... att alla kommer ja. Och julmust och kaffe och prata lite och så här Och vi håller till på Stockholmsvägen 25 Det ligger bakom biografen kan man säga ja. Och vi börjar klockan 17 och då är alla lyssnare välkomna och hälsa på oss och träffa oss programledare och prata lite och ha det allmänt mysigt. Ja, jag tror att det, bör, att det står någon skylt här utanför också. Så det brukar det vara någon här marschall ja. som eh, ja. brinner Det brukar också. vara marschaller och eh, det brukar vara någon skylt också. Och, men som sagt, var bakom biografen här, mm. eh, kabinen där kan man säga. Ja, så är det bara att komma och hälsa på, precis när ni vill, mellan 17 och 21. Är det. Ja. Så välkomna ner till oss och hälsa på oss och prata med oss och ja, prata lite med folk. Mm. Och ha lite trevligt bara. Och äta lite skinka. Och äta skinka ja. Mm. Och annat smått och gott också. Mm. <hör> då så. Då har vi talat om det. Sista sändningen är alltså för oss nästa fredag. Det är ju Lucia då också. Det är Lucia ja. ja, precis. Och den 17 januari 2020 är vi tillbaka nästa år nästa år ja det låter som en evighet om man säger mm. nästa år ja <laughs> mm. precis men nu ska vi börja och som vanligt ser är det ju så förresten att vi har ju önskeskivor och de kommer om en liten stund i programmet. Och apropå önskeskivor, ni kan alltså passa på att önska nu ända fram till halv tolv på 591-127-11. Och om ni skickar julhälsningar så tala gärna om det för oss så förmedlar vi dem i vårt sista program nästa fredag. Det var sjung och det som började precis som vanligt och det var jag och Malte som... Jag kan ju också passa på att tala om att jag kommer att läsa det sista ur den här boken som jag började i tidigare. I nästa program? I ja. nästa program kommer jag att läsa ja. det sista ur den. Okej. Okay. Så vet vi det. missa inte det för den är jättespännande nu. Ja. Då ska vi köra igång och det har ju faktiskt varit så i alla fall. Nu ser man inte skymten om någon snö längre, den försvann men det kommer tag i alla fall. Ja. Och låg några dagar också och det inspirerade mig att köra ett par låtar i början så här som handlar om snö. Den första heter Den snövita vägen från 1982 med Anita Lindblom. Snart så ska jag vägen Dins nu vi tar vägen Ändra dem En äldre vän Där ska jag stå Och tröda fram Sjunga med I det kryssnas band Snart ska jag gå och jag talar om jag för mina skålar. mina skålar jag kommer hem. Mm, jag talar om jag för mina skålar. Jag kommer hem. Ja, tyvärr så var den här cd-skivan inte på världens bästa humör Så att eh, jag ska byta cd nu då Så får vi se om det går lite bättre Vi börjar om ifrån början nu så att säga Snart ska jag gå oh, I snö vidare vägen, ändra dag, i mänskliga vänner. Där ska jag stå och svida fram. Fånga mig i det kristnas barn. Snart ska jag gå, åh, oh, vänster vidare vägen, och hämta den vidare dag. Jag tar varom. För mina kära, mina kära, jag kommer hem Det mm, jag talar om För mina kära, jag kommer hem Jag tar vägen för här alla dig Allas vår fader Och så hans son ja, Jag den, Allas vår fader Och hans Jag ska berätta om mina ängsar och, min och sorg för den planet som jag just kom från. Där vi god, och kanske vi tar vägen för Herren i radarn. Ja, du lås mig i den här sedeln. Verkar du må lite bättre. Ja, det funkar än så länge. Ja. Vi hoppas att det håller hela vägen nu då. Ja, det är dags det... att byta ut de här... Ja, det måste vi göra. Det... Mm. Nu ska vi se om... Nu kanske det är lite bättre. Jag fick sänka min mikrofon. Jaha Lite grann här Men eh, ja mm. Är det så att det inte låter som det ska Så ring gärna 591 127 11 Och samtidigt kan ni önska skivor Och samtidigt kan ni önska skivor till <laughs> nästa vecka <laughs> Nu är ja. eh, Jag tänkte vi skulle Jag ska ju berätta först och främst Har jag någon fråga idag då? Jo ja det har jag Det kommer så småningom Och då kan ni vinna eh, Lite pengar på de här Det är två lotter som står på spel och först kan ni komma med detta svaret och gör ni det så får ni de här två låtterna och har ni lite tur så kan ni vinna pengar. Mm. Men den frågan kommer om en stund, eller frågan rättare sagt. Jag tänkte att vi skulle fortsätta med här nu eh, några skivor framöver med svenska trubadurer. Och då kommer jag tänka på att det var länge sedan jag spelade någonting med Stefan Demert. Man hör inte mycket av honom nu för tiden. Men 1971 då sjöng han in en melodi som hette Snö den vår sjö blivit bruten Och vågorna går som förut Så hänger en istapp vid knuten växer för varje minut seglen går tätt över viken himlen är öppen och klar blommor i skrevor och diken men i skuggan står snögubben kvar det faller snö snö snö Fast den värmen räcker ner. Det faller snö. Faller snö som ingen ser. Isarna tjocknar vid polen. Vattnet blir snabbt till kristall. Snön faller tät över solen Värmen är ovanligt kall Spräckta är alla prognoser Värmerekord överallt Inte en vindpust som blåser Fastän det blåser så kall. Det Snö, snö Fast den värmen bräker ner Det faller snö Faller snö som ingen ser Vi läppjar vår iskylda nektar Vettas vårt vatten och salt Vi samlas kring kylskåp och fläktar Vi vet inte att det är kallt Ty fasten vår sjö blivit bruten Och vågorna går som förut Så hänger en istapp vid knuten Och växer för varje minut det faller snö, snö, snö. Fast en värme ner. Det faller snö, faller snö som ingen ser. Det var Stefan Demert det här med snö. Det var första gången jag hörde den skivan. Ja, men jag har nog hört den en, minst en gång förut eftersom det är från en LP. Och när man sitter och spelar in LP-skivor till data då måste man höra hela låten. Ja, ja, precis. Så någon gång har jag hört den här. Ja. Men det, Nej, för det mig var det, var det första sedan. gången, ja. Det här var från 1971 och när det gäller Stefan Demert så var det ju så att han ofta sjöng tillsammans med... Geja Sundström mm. Och Det ska de göra nu på nästa skiva Och den är från 1975 Och heter Anna Anna Konda Geja mm -hmm. Sundström Och Stefan Demert Jag har blivit kär i en ormkjusarinna Och vilken kvinna vilken kvinna det tände direkt i en gångande vals När hon lade en orm om min hals Vi luktar hon pyton och vi luktar hon mamba Men det gör det samba, ja det gör det samba Visst är hon blek, om snoken och vi ömsar hon skinn Men framför allt ska hon bli min Anna, Anna, Konda. När ska bröllopet stå? Kanske redan på måndag? Nej, vi väntar väl en vecka eller två. Min största rival är en boa-konstriktor, en boa-konstriktor, en knöll vid namn Viktor. Han ligger alltid i prägården och glor. Jag smyger till huset där hon bor. En annan rival Det är gamla boan Johan Svart sjuk ska ni tro han Gamla boan Johan Modisk och elak på alla sätt och vis Om man inte blir mutad med gris Anna-Anaconda När ska brölloppen stånda Kanske redan på måndag Nej, vi väntar väl en vecka eller två När vi blir gifta så ska vi bo i lerum Och vi ska ha tre rum och ett bakar fyllt med serum Reptil över spisen, en ormbunk i vrån Och så en kobra telefon. Efter en tid kan det hända vi får yngel Kan hända får vi yngel, det kanske blir en slyngel Tänk dig en vacka där sonen din och min Leker med skaller ormen sin Anna Ananakonda ja. När ska bröllopet stonda Kanske redan på måndag Ja, då säger vi väl det jag hugger till Geja mm, Sundström och Stefan Demet mm, rolig text Ja, det... <laughs> man undrar hur de får till det Ja, det kan man ju ja. undra Ja, nu ska vi spela en melodi som jag tycker är väldigt bra med Cornelis Vresvik. Och det handlar om en fattig tröbbadur. Jag är en gammal tröbbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rik kring en underlig figur Jag sjunger mina visor små För vem som gitter höra på Min enkla livs filosofi Har denna melodi Du kan ingenting Ta med dig dit du går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 Det var alltså en fattig trovadur med Cornelis Vresvik. Mm. I början av hans karriär så var han ju faktiskt riktigt fattig. Jag kommer ihåg att jag läste någon gång i tidningen C om att han hade det väldigt knappt ett tag, men. Sen blev det ordning på det, och bättre. Ja, precis. Cornelius Resik, en jättefin trubadur tycker ja, jag. Finns eller den var. tidningen förresten komma på att se? Nej, den Nä. finns inte kvar Nej. längre. En annan eh, trubadur ska vi få lyssna på nu som vi inte hör så ofta, varken i våran radio eller i någon annanstans. Han heter Per Sörman. Och här ska ni få höra en jättefin version av i folk folkvisetong Kärleken kommer Kärleken går Ingen kan tyda dess lagar Men dig vill jag följa I vinter och vår Och alla min levnadsdagar mitt hjärta är ditt Ditt hjärta i mitt Och aldrig jag lämnar det åter Min lycka är din Din lycka är min Och gråten är min När du gråter Kärleken är så Förunderligt stark Kuvas av intet i världen Rosor slår ut ur den hårdaste mark Som sol över marka jorden. Mitt hjärta är ditt Ditt hjärta är mitt och aldrig jag lämnar dig åter. Min lycka är din, din lycka är min. Och gråten är min när du gråter. Det har blivit hög tid för en kvinnligt, var du också. Och då handlar det om Margareta Kjellberg Två små röda lu luor Ska hon få framföra <tryck> tillsammans Vad sa du? Nej, du var på väg att säga något annat ja. för det. Ja. Två små röda luor med Margareta Kjellberg Till Egon Kjärmans orkester Och det här är en inspelning, Förstår ni Från den 17 april 1956 Och när ni lyssnar på den nu Så ska ni ladda upp inför nästa fråga för, eller skiva Sjö. för då är det frågesport på gång nästa. Alltså. Två små reda luvor nu med Margareta Kjellberg Den nyser i sitt vita skägg Och nyser hans och snöade Och ulliga små fingler Kommas Englande, Och dämpar slädens singlande Två små röda luvor Och en hårssynsfäll Skumpar runt omkring Skumpar runt omkring Gubbarna i stubbarna Sa ingenting Vi ska samla gotta till vår spisel hell, hela säcken full. Det är kallt ikväll. Och mössen ansar runt med sina mössor på. De är sams med katten nära på. Släpp klockan klämtar. Vägen är villusam, stalligtan klämtar. Då tittar troll, har den fram uh, uh, uh. För två små röda luvor och en korslinsfälls. Och gubbarna i så sa ingenting Men de fisslade och tasslar runt omkring Grollen längtar hem för Hamburg väg. I vägg, med följet gnigg och grisen knorr, och vägen mellan granarna är ringlande I skogen hörs ett ringlande Två små röda lungor, roven på sin fälls, runt omkring, krampar runt omkring. Och grupperna i stubbarna så ingenting. Men det tisslar och på tasslar runt omkring. Vi ska samla korta till vår spisell, häll hela säcken full, för det är kanske kväll. Och mössor dansar runt med sina möser på, de är sams med katten nära på, ledlockan klämtar, vägen i vill och sam, stalligt den glämtar, o tit att trom har framåt. För hos på röda nu går rolen på sin stängs, skumparing, klingt, skumparung, Och, och gupparna i stupparnassa ingen. Eta i det här med alltså två små röda luor. Mm. Ja, nu är mysig på något vis. Ja, det är håller med om. Ja. Nu har vi kommit fram till den här frågan och då är det ju precis som vanligt då att nu när ni tror er veta detta svaret så ringer ni 591-127-11 och är ni då först med det rätta svaret då vinner ni två lotter. Och på de här lotterna kan man vinna pengar om man har lite mer tur. Det här handlar om en svensk långfilm från förr kan man säga. Jag vill veta vad den svenska långfilmen heter. Och vem som framförde den här låten som ni nu ska få höra. I en modern version av... Vikingarna. Alltså, vad heter den svenska långfilmen och vem sjöng den här låten i filmen? Här kommer en modern version av vikingarna. Och 591-127-11 ringer ni om ni tror er veta det rätta svaret. Vi önskar alla lycka till, eller hur? Ja. Ja, så kör vi. Inom livet blir inte så värst mycket sagt Vi går på rutin och tar allt för givet Elig som ständigt på vakt Vi har så mycket att säga varandra Men det blir ingenting, ingenting sagt Och dock har amor hos oss som hos andra i hjärtat någonting, någonting lagt Men om vi blind nu i kärlek vi vandrar Kan också stumma vi gå på vår jord Vi har så mycket att säga varandra Men allt det där blir nog sagt utan oss. Om solen, om himlen, om våren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 i hjärtat någonting, någonting glatt Men om vi blind och i kärlek vi vandrar Kan också stumma vi gå på jord. Vi har så mycket att säga varandra Men allt det där blir nog sagt utan ord Vi har så mycket att säga varandra men det blir ingenting, ingenting sagt Och dock har anorna hos oss som hos andra I hjärtat någonting, någonting lätt. Men om vi blind och i kärlek vi vandrar Kan också stumma vi går på vår jord. Vi har så mycket att säga varandra men allt det där blir nog utan ord. Ja, äh, jag har fått det rätta svaret faktiskt och... Äh, det gick fort. Ja, det gick ganska fort ändå. Äh, så vi gratulerar vinnaren mm. helt enkelt. Mm. Och talar då om att den här svenska långfilmen, den är från 1940. Och heter Kyss henne. Och den som sjöng i originalversionen på filmen alltså, det var Anna-Lisa Eriksson och Åke Söderblom. Så att grattis till dig som vann lotten. Eller lotterna, det är faktiskt två stycken. Mm. Så det ramlar in några lotter i brevlådan om några dagar. Mm. Så grattis, grattis säger vi. Nu ska vi få lyssna på någonting som Lasse Dahlqvist en gång i tiden har skrivit Hallå det gamla indian, men här är det dansbandet Giggs. Just där vägen tar vid över prärien, Några mil strax väster om Cameron Där ligger en liten bensinstation Just där vägen tar vid för prärgen Ja ni känner väl han som står för den Röden nät som en tvättäckta indian Och han tappar och fyller med stilla dam Johnny känner väl han som står för den Hallå du gammal indian Har du glömt idag då din farfars far Satte skräck i klippiga bergen Och din tom Trofé minst trofé Minns du gamla golvenhild Där du slogs med bakflabil Hallå du gamla indian Där du går Mellan tanken och pumpen Ser du solen gå ner Bakom höjderna Och du drömmer tillbaka Till fröjderna Där du går mellan tanken Stänk ut av silver i håret Är du rakrygga Trots dina 70 år Till din själ står Ännu i ungdomsår Med ett stänk ut av silver I håret Hallå du gamla indian Har du glömt Den står som ett minne från tidens slott. I en dunge en vit bakom pumpen. Varje söndag han klärs sig till höfting. Som turistattraktion är det vidkänt för den billiga summan av 20 cent. Varje söndag han klär sig till höfting. Hallå gamla indian, har du glömt? Ja, hallå du gamle indian med gigs lyssnade vi till. Och nu ska vi lyssna till veckans äldsta skiva. Och den heter kort och gott Marie-Louise. Och det är Sven-Olof Sandberg till Sune Waldemisch orkester. Och inspelningen är gjord på Däcka i Köpenhamn 1934. Och den här har även Max Hansen sjungit in, eller hur? Ja, en dansk teaterman och sångare. ja. Just det. Och han har gjort en fin nation av den här också. Men här är det alltså Sven Olofsander. Mm. Okej. Okay. Och Marie-Louise heter den. Ja, faktiskt. precis som min syster. Ja, precis. Mm. <laughs> Underbar är varje stund Marie-Louise var är livet Om blot dig jag ser Hjärtat jublar när Mot mig du ler Marie-Louise Var mig alltid nära Jag dig ber Allt var som mörkt och kallt du var så enskild Innan jag mötte dig Var livet ont för mig Foren har kommit nu Solen min det är du Sedan jag mötte dig Har allt förändrats And mm the -hmm. mm -hmm. Vi får skivor ibland utav Åke poeten Valberg. Och vi spelar ju naturligtvis av dem lite då och då. Och det gör vi även i det här programmet idag. Det här var en av skivorna som vi har fått av Åke. Och det kommer ytterligare någon lite längre fram i programmet. Och vi tackar naturligtvis Åke poeten Valberg för mm -hmm. de skivor som han skänker oss. Ja. ja. Jag har tagit dina papper. Ja, du har snott dem. Ja, jag lämnade ja. inte tillbaka dem. För jag tänkte att jag skulle se om du kommer ihåg ändå utan att du hade papperna framför dig. Ja, jag gissade. Du gissade, ja. Du kommer strax att få veta om du gissar rätt. Ja. Jag har inte sett de här papperna. Jag har inte hört när de har spelat in heller. Nej, för det är ju jag som har gjort programmet. Ja. Du har ju haft lite problem med ena ögat som nu är på bättringsvägen. Ja. Ja. Precis. Men tänk i alla fall att man kan sitta och lyssna på musik Som spelades in 1934 Det är helt fantastiskt mm. Varken du eller jag var påtänkta Nej Okej <laughs> okay, Rune, nu ska du få höra Vad det kommer för någonting här ja. Vi ska lyssna till En mycket stämningsfulla Mina små kamrater Sonja Istell och Nonne Hall Från 1942 Den Lå. är så fin då hade jag rätt hade Att det var den ja, ja, rätt, det ja. tänkte jag på. Och det här vet vi Att en god vän till oss Som heter Anita Gustafsson Tycker väldigt mycket om den här Och jag förstår det Det är många som gör tror jag Ja, mina små kamrater Bakom frostig fönsterkarm, bana ögonstirra mot himlen där i sökarljus man hör motorens brus Men ni genom och larm, många tankar irra, och bana längtan går mot vår och soldag sommar varm. Lille man och lillemor, ni står nu hand i hand. O önskar alla barn i alla land. Alla små kamratör vi önskar en god jul. En riktig signad julekväll i alla hem och käll. Mål vi julens stjärna en hälsning till den. Som vandrar någonstans torr rysans hus I mörkliga dagar ska en ängel ner och ge er när ni sover Alla små kamrater vi önskar en god jul Med ljude ängels alla barnens ögon blå i förväntan lysa När man tänder tomteblås och julljus hos oss Men i andra länder gå andra barn och frisa Där brinner inga ljus och ingen tomte knackar på Lille man och lille mor Ut i ett lyckligt land ikväll väl vill knyta fast Ett vänskapsband. Alla, alla små kamrater Vi, vi önskar vi en god jul en, en riktig vi du ule kväll I alla hem och vandrar någonstans för uppan din sång i mörka, mörka dagar ska en enkel stigal och ge din sång barnamnen allas små alla kamrater, vi önskar dig med gudängens djuva ord Och, och ja, ja. Mina små kamrater Alltså med eh, Sonja istället och Nonnehall. Hall Och det är ju så att när jag sitter och tittar på tv- om man ser nyheterna och sådär, och så ser man att det är krig i Syrien, i Afghanistan och allt möjligt. Och man ser barn lida. Jag brukar ofta tänka på den här låten då. Och när jag spelar den någon gång hemma så här, så får jag oftast en tår i ögat. Jag tycker att. Den är så vacker och texten är så fin Så jag förstår Anita Gustafsson att hon verkligen gillar den här låten Mina små kamrater Det var Sonja jag och non -e alltså. och Nonne Hall När jag satt och spelade in här om dagen så tänkte jag faktiskt att eh, Jag skulle göra som så att jag separerar på de här och, eh, För de har ju gjort egna inspelningar så att säga Utan att eh, de sjunger med varandra så att säga och jag tänkte att jag skulle spela en skiva nu först med Sonja istället. Och den är inspelad på D om den 14 augusti 1940 och heter En bruten ros. Ja, det... Dagen suckar tung Och inte längre mer om natten sover lugn Du var ju alltid mot mig för så älskligt rad Det här var Sonja ja, Estelle som sjöng en bruten ja. ros från okay. 1940. Men, får hälsa till, nu ska vi Rapa, få lyssna på du... Nonne Haldo. Han ska ja. sjunga om okay. en vissnad ja. ros. Och inspelningen är på Silverton den 8 ja. november 1937. Ja. Ja. Okay. Förbi, ur en svönne britt som alltid. Man... Gran, här var det grann, det fina sägstant i stan, dag. Vardagen, din samostor sista som går, undrar hur det jag gjorde. Pengar blir det, nu ska vi se Och 99 gav mig 303 kronor i år Sista som går, är kallt om ben och lår Min lilla gran så grön och fin Du luktar gott som terpentin. Vill ingen ha det, för jag har det däck Som rövat bort det ur skogen din Min lilla gran så smal och ful Kom ta en vals med knalle djur Här har du knallen med glada trallen Och han har pengar och helt i skjur Kula är svår, vintern i år, Han kommer där till jul, så vitt jag förstår Här var det gran, sista i stan Dagen före doppad dagen blir kall, bra I så fall att märra står Väl i stall har är gott, hö har du fått Ja, dit en extra tåt. Min lilla gran, så grön och fin Då luktar gott som terpentin Vill ingen ha däck för jag att hadeck Som rövat bort däck skogen din Vill lilla gran, så små Fyr, kom ta en vals med knallejur. Här är du knallen med glada trallen och hana pengar och häst i sju Snart kör vi hem till Sofi, Här blir det längre än det brukar bli, jag har fått nog Slutar mitt knog, hinner inte Gå på krog Nu tror Sofi sitter han i Mjuka soffan och serverar. det Blir av servitris Men som surpris kör jag Nykter hem precis Min lilla fru, du är så söt Nu är det jul, du kokar Gröt, du höll på knallen Med glada trallen, när alla trodde Han var ett nöt, Min min vi kommer snart. Nu kör jag hem, jag vill ha mat. Och här är granarna, om du vill hana. Och här tror jag hundra kronor som jag sparar. Min lilla frö, du är så söt. Nu är det jul, koka gröt. Du höll på knallen med glada trallen när alla trodde han var ett nöt. Min lilla frö, vi kommer snart. Nu kör vi hem, jag vill ha mat. Och här är granarna, om du vill hana. Och här 100 kronor, sångas, ja, det här var Evert Haub med knalljuls vals mm. Nu tänkte jag köra ett par dragspelsskivor här. Vi ska köra Höglundavalsen med Kalle Julabo och därefter så börjar vi med önskeskivorna och det är ju också en strakspelsskiva och det är Kjell Arneson och familjen Brink som gemensamt har önskat till dagens program. Men jag tänkte och, och, och efter Höglunda Valsen då ska jag ju säga då, då kommer alltså Fölungen, tror jag att de sa att de ville höra med Sölvestrand och hans strakspelsorkester. Men jag tänkte också säga det att eh, missar ni ett program någon gång så Gå in på datorn och lyssna Det går alldeles utmärkt att lyssna på radiosiktuna.se mm. Och sen klickar man sig fram på Lyssna på oss Och så kan man lyssna på alla programmen Överhuvudtaget som vi sänder här på radion De ligger kvar i fyra veckor Ja, ja. Så missar ni det här idag till exempel Så läggs det ut på måndag mm. Senast klockan 19 Men förutsättningen är ju då att man har en dator Ja, ja. Och då kan man lyssna på oss och sen kan ni lyssna på våra program under hela julen och allt alltihop det här. Mm. Och när det gäller våra program, då, ditt och mitt program, så har vi sista sändningen nu på nästa fredag. Nästa fredag. Ja, den 13 december. På Lucia. Ja, Lucia och uppe sitter kväll här på Radio Sigtun också från ja. klockan 17, Stockholmsvägen 25. Dit alla är välkomna att komma ner och prata med oss och Ta en skinkmacka och dricka lite julmust och, och, ja. och kaffe och prata lite allmänt med oss. Hjärtligt välkomna. Och eh, då ska jag också säga att den 17 januari då är vi tillbaka med vårat program igen. Mm. Förmiddagen med Rune och Rosmarie. Nu ska vi köra då. Först Höglundavalsen med Kalle Julabå och så går vi in på önskeskivorna. Och den första önskeskivan är då Förlungen med Sölve orkester. Musik och så blir man väl glad och livad av eller? Absolut! Och dragspel, det är ett instrument jag gillar. Ja, jag med. Och jag tänkte så här: att vi ska fortsätta att vara glada och livade. Men det är en önskeskiva, och tyvärr inte med Genesis Kalle som var önskat, utan det får bli med bröderna Linkvist, glad och livad. Från blev vår lyckas fortal Samman vi bor in i drömmarnas i Nidelven stilla och vackra du är Jag kan dig aldrig glömma Ja, det här var Nidelven Och uh... Det är så här tycker jag och tror i alla fall att när man önskar Nidälven modell äldre skiva Ja då är det ju oftast med Tory Bernards mm. Men det var det inte den här gången utan det var önskat med Harry Brandelius Och han fick sällskap av Sylvan Beré här Och det är en inspelning som är gjord den 14 mars 1949 mm. Och Nidelven, ja det är ju naturligtvis ursprungligen en norsk historia Ja, precis, och där har vi varit Ja, i mm. Trondheim Ja, precis Det är några år sedan vi gärna åkat dit igen Ja, vi Men tältade, kom jag vi... ihåg Vad sa du? Vi tältade då när vi var där i Trondheim Ja, det gjorde vi, ja, ja just det Ja, och sen så när vi åkte, vad heter det, Hurtigrutten, den sväng där så var vi också på eh, i Trondheim och tittade på Nydälven där. Mm, den flyttar ju igenom den där stan där. Ja. Nu har vi tre önskeskivor kvar. Och. Och vi ska då fortsätta med de kommer alla tre nu alltså morfar har berättat och det blir med trio Men med Du. du ja. jag måste bara säga en sak, när vi var där vid Nidaälven, ja. kommer du ihåg att det var en väldigt brant backe upp, ja just det ja. det kommer jag. Ihåg. och där hade de ett system så att de som cyklade, ja de fick, den hakade på länge. Det var spår i ja, i, I gatan I, i gatan där, ja. ja exakt Så att när de kom med cykeln där så fick de åka upp Ja precis Med hjälp av det här ja. Ja. Det var det var... Himla, Jag undrar om det finns i Sverige Jag har inte sett det någonstans Nej det har inte jag heller faktiskt Det var väldigt smart ja visst var det smart ja, För man kan ju inte trampa upp för den backen Nej det var så brant alltså. ja. Ja. Det var ju som ett stup nästan Ja precis <laughs> Mm. Nu ska morfar berätta att Trio med bomba? Solen i havet Försvinner Rådnande himmelen Brinner Stolt mot en flammande purpuridon Ser jag vinga Fyr Lånande skymning dig tänder Hjälpande armar du sänder Ut över havet mot sökande skepp Som mot hamnen styr Jagar Lyssna till Västkustens som Morfar har Berättat Om skepp som har Seglat i kvar Om bragder Av män som har Kämpat sitt liv Emot storm Och har skölda. Av fräsande sjö Ligger ett pärlband Av öar Styrsjö Och dunsjö Och Och brännö Jag älskar er Stormiga minnen Ni givit Solljusa Jag fördrivit Badat Och fiskat och kajkat i båtar På pojk Men er, Nere vid Helena Stod jag när kom Lika Trygg i bena Var jag Som en utav dem Morfar har Berättat Fantastiska saker för mig Om Lasse i gatan Som ännu i stormnätter visar sig Spisen har slåknat, utanför natten mörkret sjoknat. Endast en blinkning, ett vänligt godnatt ifrån vinga fyr Morfar har berättat med triumfbumba. Sen var Ivan Rebroff önskad och vi har inte så mycket inspelat med honom men en fin melodi har vi i alla fall och då handlar det om tonigt ringer den lilla klockan, Ivan Rebroff. Ja, den är fin. Ja, den är jättefin mm, alltså. verkligen vacker. Och därefter kommer sista önskeskivan och då handlar det om Lasse Berghagen till Stockholms skärgård. Thank <music> you. Mai så enligt rik kan du säga vem som gav dig din friska doft av salt och ton din drömmande solnedgång. Jag ber dig leva för alltid i mitt sinne blir en ton i min enkla song. Vi gick på krus. I bide vind, bland gru och våta händer, som formas ut av vind och våg en härlig atmosfär när kvällen kom i västerlåg, stod himmelen i brant, då jag svor vid min tunga att aldrig gå i land. Jag älskar dig, ogranskande stjärngård Mitt djup i blåa Du gör mig så oändligt rik Kan du säga vem som gav dig Din friska doft av salt och tång, din drömmande solnedgång Jag ber dig lev för alltid i mitt sinne bli en ton i min enkla sång Vid långskär och det seglar ner, vi häng på Och du kade en lätt supé Gud torr liksom en kork Vi guppade i spegelsblänk I en gudomlig vi. Och då, just då när som stjärnorna tändes Jag hörde djurmusik Välkande skärgård Mitt djur i blåa håll. Du gör mig så oändligt rik Kan du säga vem som gav dig Din friska doft Av salt och tom Din drömmande solnedgång Jag ber dig lev För alltid i mitt sinne Bli en tor i min äng la song jag minne i liv för allt vi minns i det blent ton i min enkla song Ja det var Lasse Berghagen det här med Stockholms skärgård. Mm. Och det vad sistans skivan för idag men om ni vill då önska skivet till nästa vecka då ringer ni 591 127 11. och vill ni också att vi ska framföra julhälsningar till era nära och kära som bor här i närheten så meddela oss till detta. Så, till oss så ska vi då framföra hälsningarna i vårt sista program innan julen så att säga. Mm. Det är nästa fredag och så är vi tillbaka den 17 januari 2020. Ja. ja. Så är det med det. Eh, vi kan ju också påminna er om då att vi är välkomna hit med eh, nästa fredag klockan 17. Och vara här och mysa med oss lite grann och eh, ta en skinkmacka och ja, lite djurmust och kaffe och lite annat smått och gott och prata en stund med oss 17.00 nästa fredag här nere på radion. Stockholmsvägen 25, bakom biografen kan man säga. Där. Ja. Ja. Uh, välkomna ska ni vara. 17-21 håller vi på med kvällen. Ja du Rosmarie, det är ju som vi alla vet andra advent nu på söndag. Ja, men. Och det har ju föranlett en gång i tiden att Kristi Sjögren har sjungit in en låt som heter just Advent. Vänt. och kall och frusen ligger jorden men väntan lyser upp allt med ljus och skakar brinner i alla hus och ljusen försnällt glimmar All i natten i advent Och snunden singlar mot vår ruta Det liknar diamanter där Trots att det bara kristaller är Men ljusen får snön att glimma Natten i abel så lugn och fridfull ligger jorden. I väntans andakt visst om jag går och vackert är att titta på hur ljusen får snön att glimma. Vi hörde mm. alltså så får till, till också. Eh, ja. när ljusen ska tändas där hemma med Ingeborg Nyberg. och Egon Kärmans orkester var det, och det är en inspelning på Däcka som är gjord den 18 oktober 1956. Nästa melodi som jag ska spela nu. En låt som, om jag inte får höra den här skivan, vilket jag ju får naturligtvis. Men om det nu skulle vara så att jag inte får höra det, då har det inte varit någon jul för mig på något sätt. Eh, jag tycker nämligen att den här är förknippad med ja, jul och... Den första inspelningen som Yngve Stor gjorde Med den här låten som jag nu ska spela då Är ju från 1945 Men jag har valt en något senare inspelning Den här gången Och nu sätter sig Rosmarie igen här Efter att ha skrivit upp lite önskelåta här Vet du vilken låt jag tänker på? När jag pratar om Yngve Stor eh, Ja, det finns ju... Jag kan väl bara nämna den som jag vet att min pappa tyckte väldigt mycket om och det var i Sjömansdjul på Hawaii. Alldeles rätt. Ja. <laughs> och jag, jag sa just det att det har inte varit jul för mig om inte jag får höra den här. Nej, den ingår liksom. Ja, den ingår Absolut. och jag tycker den är så fin alltså Sjömansdjul på Hawaii mm. med Yngve Stor. En ensam sjöman är Lång från svenska kustens skär Ska jag fira julen här uppe på Hawaii Här finns ingen smyckad gran Ingen snö på juledag Men i solen ligger båten här i kaj är julkväll här ombord Men jag längtar hem till nord Där vi kära nu samlats vi helg smyckat bord där finns allt i överklöd Så jag lider ingen nöd Men det lindrar i hemlängtans blöd som styr jag kall längtar jag hem till vinter Det var en lyssnare till som ringdöjnska skivor till nästa vecka och det kan ni fortsätta göra ända fram till halv tolv vid 5 127 11 och det här var en Stor, sjömansdjur på Hawaii. och Jag tänkte ta den där inspelningen från 1945 men jag gjorde inte det därför att jag upptäckte att någonting har blivit galet med uppgifterna om inspelningsår eller detta sagt året var rätt men datumet hade jag två olika datum på samma skiva och jag är inte riktigt nöjd när jag inte vet vilket som är rätt så att, det tänkte jag att det ska jag försöka ta reda på till nästa år vilket det är, den, på ena så står det att den är inspelad i januari 45 och nästa så står det oktober 45 och jag vill gärna vara så exakt som möjligt när jag gör mm, något. Det är nästan ett års skillnad. Ja, precis. Och ja, det finns alltså två olika pressningar som det heter och varför. Det tänkte jag att jag skulle ta reda på så småningom. Därför valde jag en senare version av Yngve Stor och jul på Hawaii. Nu ska vi höra en skiva här som inspelar den. Där är det inga problem. 22 oktober 1943- och det är en sångare som heter Erik Kjellqvist som ska sjunga en melodi. Och om jag inte minns alldeles fel nu så var det han som när han hade sjungit in en skiva på ett bolag. Så fick han ju naturligtvis första skivan som present eller vad man ska kalla det för. Och han gjorde alltid så att han låste in sina skivor i bankfack. Mm -hmm. Så rädd var han om Oj. sina skivor. Ja. Och det gjorde han väl rätt i. Hade han många skivor? Ja, Erik Kjellqvist var ganska känd på 30- och 40-talet och gjorde en hel del inspelningar så han hade nog en rejäl trave. I det bankfacket tror jag säkert. Ja. ja, i bankfacket var det ja, en stor precis. bankfack. Ja. ja, men så var det i alla fall. Och eh, här har han sjungit in en melodi på Columbia den 22 oktober 1943 som heter Nu är det jul igen på Tahiti. Nu är det jul igen nu är det jul igen Vi väntar helt i Sverige till vår lilla vän Nu är det jul igen nu är det jul igen Och så ska ni det kunna hit till Vi strandar på Tahiti och i ett litet skjul som vi har vitt av gröna fallat fina vi vår jul men det är inte lätt att bevara huvudet kall när det är 40 grader varmt i skuggan överallt nu ligger snön där hemma så vit som vågskum men här finns bara vit fusant och mun. När alla ljus i granen i tänds så ser så dansar vi omkring en saga på till hanklaver Nu är det jul igen nu är det jul igen vi längtar hem till Sverige till vår vilda vän Nu är jul igen nu är jul igen och, och såsta ner påta hit i brist på jul och skinka Vi är en steg. Men fast i brynt en mycket Vela köttet ändå seg Som ett och ett istället För såttar iskens gröt Så får vi nöja oss med mjölken I en kokosnöt Här ligger ingen fisk På silverfat på svaj Här mumsar vi på fena Av en haj Omkring var eld och med en röst med darv, Så sjunger vi medan Kocken kliar sin gitarr Nu är det jul igen Och nu är jul igen Vi längtar hem till Sverige till vår lilla vän Nu är jul igen Och nu är det jul igen Och såssar nere på trahi Vi saknar även kaff det på denna stora dag Det bruna bönor som vi har De är av annat slag Ej, heller har vi tobak På denna lilla ö Men liksom ni vi gör Vår ut av halm och hö Vi sjömen här behöver Ej, allt för dyst att ta. För världen är ju full Av surrogat nu dansar vi en ringdans på stranden helt förnöjt Till tonerna och drillarna av båtsmans gamla flöjt Nu är det jul igen, och nu är det jul igen Vi längtar hem till Sverige till vår lilla vän Nu är det jul igen, nu är det jul igen Och sånt ner på Tahiti Ja, det är ju så här att vi svarar samtidigt i telefon också så det blir lite uppehåll ibland. Vad tänkte du säga? Ja, nej det... Nej, okej. Okay. Det var nu är jul igen på Tahiti i alla fall med Erik Kjellqvist från den 22 oktober 1943. Mm. Nu ska vi spela två dragspelsskivor. Och här kommer När lyckan ner med Allan Erikssons dragspelsorkester. Allan Erikssons dragsmedelsorkester här med en ryckan ler. Jag måste ju också säga det att jag tycker det är roligt att du är tillbaka igen här på radion, Rosmarie. Det var lite ensamt förut när jag satt här och sände för 14 dagar sedan. Och det är kul ja, att ha det. Ja, just det. Precis. Ja, det var ju inte heller här förra veckan. Men Nej. du var ju med mig då på Ja, jag var på Sankt Eriks sjukhus ja, då. Jag liksom precis. Men det, det är lite roligare när man har någon att prata ja, med. Ja, det här. är roligare när man har ja, jag tycker det. Det är ju snart jul. Ja mm. vi alla De säger det. Ja, och sen kommer snön och regn och rusk i all evighet håller på att säga. Men bortåt april, maj så där då börjar man ju på att tänka på sommaren igen, eller hur? Ja, det gör man. Ja, det gör man. Mm. Ja, det gör man. Men och nu det ska det inte man... vara regn och rusk, det ska bli snö. Och rusk, Som har ja. sagt, nej, inte rusk, Rune. Nej. Inte rusk, det är fint med snö. Ja, 5, är... 6, 7, 8 grader kallt och sen ja. snö. Men efter allt det där, när det börjar på våras och så där, då kommer det någonting annat, nämligen Vad då? <laughs> <laughs> Vad kommer efter våren? Ja det kommer sommaren Ja, ja. <laughs> Känn Sommarvindar smeka Känn Ingen kan förneka. Nu nu är sommar här Lätta steg och svär min vän Genom sommaren Hör stråkarna från vinsjö Hör välja vill och spinsbör Allt blir en symfoni sommarmelodi så Tänker glädje En sommardans Så är livets bäst Här blandas mugg Och shottiskt hös Och gubbetlig Och allvar sill och nöbben här I vår sommardans Av kärlek binder vi På nytt en blomsterkrans Sjöng Västervik och Skule Schön, Grebbestad och Lule Sjöng skansen sommarkö Schön och oss för, för igen Sjöng om sommaren Dans, så är livets fest Här blandas dörr och så så Och gubbet och allvar sill och nöbbe här I vår sommarlands Av kärlek binder vi på nytt en blomsterkrans som sommarvindar smekar Ingen kan förneka Nu, nu är sommaren här Lätta steg och spär min vän Genom sommaren Nu, ja nu är sommaren här Lätta steg och spär min vän Genom sommaren Ja, den här har jag ju verkligen älskat sen jag hörde den första gången. Ja, det kan man, man lugnt är säga. Man blir helt uppfylld av den. Den är helt underbart alltså att lyssna ja. på. I vår sommardans med Roland Sedemark var det här. Och den ja. är, som du säger, ja, verkligen... helt underbar. Helt, ja, den är jättebra, helt enkelt. Mm. Och nu har jag passat på här medan vi har pratat lite och eh, bytt CD. Mm. Och nu ska jag ställa en enkel fråga till dig Jag hoppas den är enkel Världens mest kända Julsalm, vad heter den? Julsalm? Ja Jaha, jag trodde du skulle fråga efter Bink den Nej, där. Nej äh. uh, Julsalm Ja, världens mest kända julsalm Kan man få titta där? Nej, det kan man inte få <laughs> Jag vet inte riktigt Natt, ja natur. men det är klart ja, <laughs> ja men alltså vet du vad Jag tänkte inte på den som det var Nej okay, Det är många ja, men det är klart. många artister Som har sjungit in ja. just Silent Night Och här ska vi få höra en inspelning Som jag tror att ni inte har hört på jättelänge Och det är en sångerska Som jag tror att den inspelades Slutet på 40-talet redan Joe Stafford med Silent Night mm. Hjulena långa och kölden sätter in Tar mamman ut och samlar hela barnaskaran sin Hon visar sen på fällan Ni aktar er för den Så får vi allesammans svida julen. igen musiflitig hon hämtar en bikol och svarta tak och väggar i sitt lilla musehål. För nere ut i källan har mössen sitt kupin där stenar barnas plumsorna med svansens slut så kommer kvällen som alla väntar på Och pappa mus han letar fram en stövel utanpå. Den har de sent till julgran och pryder den så fin Med spindel i gult och blått och greptelin Dåm med kolla så att den blir söt. Dåm skafferiet har de en fläskbit eller två, och den på allsamma slavar lukta på. Gamla mormormus hon har också kommit ner, och hennes gångstur tack tacknar som hon dansar ser. Det är ingen riktig gungstor för som ni alla vet sitter om och gungar på en stor potet Hejsan, hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp till hopp hopp hopp hopp De hopp och hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp en hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp hopp Om ingen går i fällan och aktar sig för den ska alla nästa år på 4 juli igen. Ja, du Rosmarie även, ju, även mössen Ska väl ha julafton eller hur Ja det tycker jag ja. Ja, här Men det får du... de inte ner hos marie Det Där blir det ingen julafton Nej inte om de kommer att hälsa på <skratt> i hennes suga <skratt> Nej Men de aktar sig nog där Tror du inte det? Ja det tror jag ja. hon, hon har ju såna här saker som ska göra Att de inte vill gå in där Nej. Det är något sånt här elektriskt um... Ja Kom du ihåg när vi var där nere sist? jag ja, som nog att de pratade mm. om det. Ja, så att, det att de något... går nog och fira julafton någon annanstans. Ja, precis. <gör> exakt. Annars ja. är det ju så med gamla kåkar. Ja. Att uh, mössen letar sig gärna in. och ja. så, men, uh... Det kan man ju ja. förstå lite grann. Det är varmare in än utgäll. Ja, men det är ju därför de kommer in. För ja, att precis. det är ju nu bara kallt och de vill ha värme med dem också. Ja. Det här var Mössens jublafton med Kaka Isradsson och Britt Inge Rejlik och Åke Hjälvings tomteorkester står det på ja, skivan. Oj då. Mm. Mm. Och nu är det så här att vi har kommit fram till dagens sista skiva. Jaha. Ja, så är det. Är det ju fort. Ja, det gör det när man spelar och förhoppningsvis spelar bra musik också ja. åtminstone tycker jag det mm. eh, vi ska väl påminna om då att nästa fredag sänder vi sista gången före julen och kommer tillbaka den 17 januari 2020 och eh, nästa ve vecka är det då på fredagen också kväll här kan mm. man säga på Radio Sittumna. dit ni är välkomna från klockan 17 det ligger på Stockholmsvägen 25 bakom kabinen kan man säga. Mm. Och kommer ni ner då så får ni ta en macka med skinka och lite annat som och gott ja. och träffa oss mm. och prata lite och ha det allmänt mysigt och alla är hjärtligt välkomna till kvällen nästa fredag. Och vi kommer vi kanske att sända något längre ...på fredag. Ja, det brukar det vara brukar så. Det brukar vara så sista... Ja. Så Och jag tänkte ju också att jag skulle läsa ur den där boken. Ja, det ska Och, du göra. Eh, ja, det blir en... Eh, vad ska man säga? någon Resumé. Eh, ja, någon sammanfattning ja. av hela boken, så att säga. Ja. Va? Så att eh, man får en liten hum om hur det kommer att bli, så att säga. Den här boken är väldigt, väldigt bra, kan jag ju tala om. Vi kommer att röva över tiden nästa vecka. Det brukar vi ju göra när det är julavslutning. Ja! Det här är ett program som sponsras av... ...ICA i Valsta. Och de har seniorrabatt på tisdagar. Och ansvarig för sändningen är Föreningen Musik för alla. Ja, och vi sitter här och sänder på Radio Sigtuna... ...88,2 MHz. Så har man inte möjlighet att lyssna på oss när vi sänder direkt... ...så kan man gå in på datorn... Och lyssna på oss och mm. programmet läggs ut då nu på måndag och så ligger det fyra veckor. Och man går in på Radio Siktornas hemsida och klickar på lyssna på oss. Mm. Och där kan ni alltså lyssna på alla våra program som sänds i föreningen Musik för alla. Mm. Jag tänkte att vi skulle avsluta den här, eh, det här programmet med att spela en skiva som vi faktiskt har fått ut av Anita Gustafsson. Och det tackar vi för och det här är en inspelning från 1959 och heter Jingle Bells och det är Pat Boone som sjunger. Och det är kul att kunna spela någonting annat med honom än äh, kärleksbrev i sanden. Ja, precis. <laughs> Jingle Bells blir alltså som vi avslutar med Pat Boone. Och ja, vi tackar för idag Och hoppas att vi hörs igen Och syns då nästa fredag det, Välkommen precis. ner till oss. Det gör vi också, vi ja. både hörs och syns Ja, precis det kan man säga mm. Och vi önskar alla våra lyssnare en trevlig helg Och var rädda om varandra. Och så får ni nu lyssna på Pat Boone Hej då Hej då It is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Rockin' through the snow in a souped-up open sleigh Santa's up to date, rollin' all the way Bells on Bobtail swing, making spirits bright. What fun it is to rock and roll a sleighing song tonight. Ho! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Ho! Ho! Ho! Ho! Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Ho! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. What fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Help!